Aztelen goizuntan, ara, historia kronika, peio Echeverri, zurekin egunon, eta egun gizon baten sohtegunetik abiatko gira. Uh, bai, egunon, uh, nahi nuen aipatu Pablo Artsanko Zubiri. Ez dena baitezpada biziki ezagutua, baina uh, Euskar Eriko historiaren parte bat ongi idurikatzen duen gizuna baita. Sortu da, mila sortzeun talarrogoita hamabiko urtahilaren hamabostean, Duela egunta ogoita xai urte beraz. Irunean sortu da, famili karlista batean. Gaztetan, bera ere, ideologikoki karlista da. Labbor bilzeko, ogoitarazi behar da, Espainian gertatu zen dinasti gerla batean, eskualdunen parte handi batek Don Carlos sustengatzen zuela, partikulazki katolismoari atxikia baitzen, baita ere, agertu baitzen euskal autonomien alde. Artsanko urbiltzen da gero abertzaleetasunatik, partikulazki euskal kulturaz duen intedesarengatik. Gizan hori gero berebizio soan abertzaleetasunarekin lotua izanen da? Bai, lehen etapa batean, komunion nazionalista bazka alderdian parte hartzen du. Eusko alderdi geltzalea, PNB alderdia, mila sortzeun tal larogoita amabos garen urtean sortu zena, Krisi bat ezagutzen du mila bederatzeun eta amabostean, eta sortzen dira. Alebatetik komunion nazionalista bazka, autonomista eta eskundarra, eta bestaletik aberri, gehiago erradikalagoa eta independentista. Artxanko militante dinamikoa da, napar buru batzareko kidea baita. Mila bederatzeun eta goita amargarren urtean, batzen dituen Bergarako Kongresuan parte hartzen du ere alta erabakiko du gero EAjotan ez segitzea. Bai, Euskal ezagutzen duen esperientzia politiko berri batean engaiatzen baita. Bai, B jo urtean azaroaren 30an sortzen baita Eusko Abertzale Ekintza, alderdi abertzalea eta eskerrikoa. Etzen lehen esperientzia Euskal Herrian, ugo urteaintzin izan baitzen Eusko Alderdi Abertzale Republikanoa. Mila bedaratzean eta amekako urtahilan zena abegia eta azkatasuna goiburuarekin. Bi urte berantago alderdi adese Pablo Bartxanko, Eusko abertzaleekin ekintza alderdi berriaren militantea da, Irunean, eta kide garantzitsua bilakatzen da ere Nafajoan. Gara iartan, Europa osoan eskoin mutugeko alderdiainit zagertzen direlarik, berezia da, Eusko abertzaleekin zak proposatzen duen programa edo filosofia. Bai, bere sortze testoa bezala ezagutua den San Andres Manifestuan, alderdiak bere burua definitzen du republika zalea, eta eskoalegiaren independentzia lortzeko, pausoak asmatzen ditu ere, autonomi batekin lehen urratz bezala. Erlijio mailan, kideen gehienak katolikoak izanik ere, bere joera laikoa da. Eta politika mailan, emeki emeki bere burua antikapitalista eta sozialista definitzen du, Eta azpimaratu bere behar da, imigrazioaren aintzinean bere jarrera idekia dela. Ota zer bilakatzen da gero, Pablo Artxanko. Ingeiari agronomoa zen eta gaiortan erakasle izanen da. Euskara ikasten du, eskualdun megia da, eta Iruñan izanen den lehen ikastola sortzen du ere beste batzuekin. Engaiatu da, ere euskal kulturan. Euskoik askuntzak, eskoal estatutu bat idazten du elarik, ah txanko buru belahi hori bultatzeko. Gerla zibila asten delarik, ah da, baina lortzen du eskapatzea. Egoiten da, momentu bat ipahaldean, eta gero, argentinara doa bere familiarekin, hantzendu da, mila bederatzeun, eta irrogoita biko, apirilan. Hara, ba, zurionak, Pablo Artsianko, egun togo itaxai urte egun, mileskarek peioetxe zuri ere, eta pasa egun Bai, zuri ere...